Лиляна Клисурова и Любомир Денов разказват неговата история до влизането в политиката през ноември 2016 г. така, както те са чули. Сигурно, ако тя бе описана от най-близките му хора и с санкцията на самия Румен Радев, щеше да е много по-различна, детайлна, пространна. За това приемете петият президент като неофициална, нецензурирана биография на генерала.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 Защо тегля подадената оставка през 2015 година и защо напуска армията година по-късно? Защо убедено защитава пронатовската ориентация на България, но оценява високо маневреността на руския изтребител Мик? Как се правят кобрата на Погачов и камбана са оперсложни фигури от висшия пилотаж? И как Корнелия Нинова намери телефона на Румен Радев? А. БСП е своя печеливш генерал.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 Това ще ви разкажем в следващите страници. Детство и юношество От мечтата да работи в мандра до стъпала в небето На 18 юни 1963 г. в Лондон Мохамед Али, тогава още Касюс Клей, побеждава боксера Дък Джонс, в космоса лекят Валентина Терешкова и нейният бъдещ съпруг Андрия Николаев, а в Димитровград се ражда Румен Радев, бъдещият летец-истребител и президент на Република България.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 Край реката имах огромната свобода, каквото, за съжаление, много от нашите деца днес нямат, спомня си той. Друг любим момент в детството му. Било завръщането от чужбина на близкия приятел на баба му и дядо му професор Тянко Йорданов. Географът и създател на предаването, Атлас винаги му изпращал картички от поредното си пътешествие по света, а като се върнал, с увлечение разказвал за него.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 В този момент по край тях минал преподавателят по висша математика Нино Сетавров, който чул разправията и поискал да види плика със задачите. Прегледал ги и пуснал Радев да си ходи. В крайна сметка Радев бил прият първи по бал. А когато за първи път влязал в час по математика при Сетавров, той директно го освободил от занятия. В долна митрополия се качил първо на л реактивен учебен самолет, който тогава му се видял бърз като ракета,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 Иначе си загубен, казва днес той. Във военното училище младият курсант имал винаги отличен успех. На тестацията бил класиран първи и му предложили да специализира гражданска авиация. Аз да не съм Файтунджия, казал пред близките си бъдещият въздушен аз и продължил към призванието си боем пилот стребител. Два години по-голямата сестра на Радев Лузана също е свързана с авиацията.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 Сяд си спомня Милушев. Докато не решили, че така повече не може. Това станало с подкрепата на майор Радев, който се върнал в равнец, след като завършил военната академия. С него постигнали единомислие по това, какво трябва да се промени в бойната и летателната подготовка. Все пак това била единствената скадрила с миг в каквото и да се случи, тя ще бъде на острието, на предната линия.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 Американци му дават позив на Мойсей и му предричат. Лидерско бъдеще В периода 1 9 9 1 години група ентусиасти от авиобаза Равнец, ръководени от старши Лейтенант Румен Радев, разработва комиотризираната система, контролна. Тя се използва за анализ на информацията, събрана по време на полета в бордния регистратор, тестерозъла или танар. Черна котия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 е била установена още на втория ден след анализ на данни от полета. Благодарение на контролна става ясно, че системите за управление на двигателите на МИК са настроени да работят на по-високи от допустимите максимални температури. Това води до по-бързо износване на лопатките на турбините и създава предпоставки за происшествия. Освен това, контролно осигурява и архивирането на информацията за работата на всеки пилот, самолет и двигател по време на полет. До 2000-та година чрез системата са обработени близо 5000 полета. Официалното приемане на контролна в експлоатация става през ноември 1996 г, година, но де-факто тя се използва като основно средство за следполетен анализ още от 1992 г. година. И днес тя работи, макар и като резервна на подобна аналогична руска система, Доставена по договор от 2006 година за диагностика на самолета, системите за управление и силовата установка. По това време дори в СССР няма такава качествена система, нещо подобно на контролът те правят чак в края на 90-те години. Признава го руският учен Георги Бюжгенс от Централния аерохидронаучен институт, който през 1994 година посещава Равнец. Борбата с закостенелите методи на подготовка била доста сложна и тежка. Примерът стенар. Съкратен заход за кацане е особено поучителен. До този момент това не се разрешаваше, броеше се като някакво хулиганство, разказа Илия Милушев. По принцип идеята е при кацане пилота да направи кръг около пистата, като трябва да я вижда през цялото време. При простимето условие видимостта е поне 5 километра. Но спазвайки указанията, се получавало така, че на третия завой пилотът се отдалечавал на цели едно-две километра от пистата. И естествено губел визуален контакт. Още по-сложно, дори опасно ставало, когато имало облаци. През 1997 година в американската база Авиано Милушев видял този съкратен заход, снимал го. Видял, че няма нищо сложно, в го правил без проблем а за миг щяло да е още полесно, защото той е. По-маневрен. За късмет командират на полка Подп. Донев разрешил да опитат. Преди това обаче Милушев го показал на практика и бил особено убедителен. Възникнал обаче въпрос, да питаме ли нагоре? Тогава двамата с Радев поели и цялата отговорност. Разработили схеми, методика за обучение.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 През януари 1998 година. Румен Радев провел паметен въздушен бой с заместни командира на авиобазата майор Илия Милушев. Разминали се в насрещни курсове, а после всеки стягал маневрите според възможности си до причерняване на погледа от претоварването. Завършили, образно казано, реми. При анализа на данните за полетите от контролно записващата апаратура обаче се оказало, че в горната част на един от вертикалните маньови скоростта на майор Радев е паднала до 270 км в час, като еволютивната, минимално допустимата, била 300 км в час. За това своеволие двамата майори били лишени по за година от полети. Румен Радев използвал времето рационално и си написал доктората, който защитил през 2000 та година вече като командир на авиобаза граф Игнатиево. Всъщност не летяхме само 8 месеца.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 Известен на Запад като програма за обучение при маневриране на задкритичния гли. Междувременно през 2003 година за втори път завършил военно-въздушния колеж Максуел в САЩ като магистър стратегически проучвания. При това 13 по успех от 220 обучаеми. Освен с диплома от САЩ Радев се върнал и с особена позивна Мойси. Измислили американци по време на учебен бой. Тя ти отива особено.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 При голяма гълна атака носът може да клюя мне или да сработи системата за предупреждение за сваляне. Окей, казал Милушев, тогава включваме на форсаж и излитаме. Но не го послушали. Въпреки това, демонстрационните полети през 1999 година в Крумово били особено ефектни и зрелищни. В тях включили манюври, които преди това не са виждани полети по гръб, на нож, гръбно изтегляне.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 Голяма част от пилотите, които носят бойно дежурство, натрупали стаж за пенсия, а някои директно подавали рапорт за напускане. В същото време системата не може да произведе достатъчно кадри за замяна. За това Радев организирал курсове за интензивна летателна подготовка на млади леци, които за година и половина сполети на учебните, пилатус и лъда минат на миг. Преди било доста по-сложно. С минимален налют от 200 часа за 5 години започвали да учат всичко от начало, без нощни подготовки, без полети в сложни условия. И изведнъж трябвало да сядат в много по-сложния и скъп самолет. Първата група от 6 човека започнала обучение през ноември 2014 година и завършила през април 2016 година. И шестимата получили званието пилот първи клас. Първите двама преминали на миг, бързо и безболезнено. За другите нямало ресурс и за това ги пратили на штурмовите самолети. Сеов без мер, а последните останали инструктори на учебните – Пилатус. Правилно ли бе да закрият авиобаза Равнец? През лятото на 2000-та година български и натовски експерти организирали изследване на противовъздушната отбрана на страната в три части – радиотехнически войски, зенитно-ракетни войски и изтребителна авиация. В групата за изследване на базите на изтребителната авиация участвал и майор Радев. Работили близо три месеца в квартирата на пакта в Брюксел. Тогава резултатите не били оповестени от съображения за сигурност. Секретни били доскоро. Вече се знае обаче, че тогава групата излязла с препоръка изтребителната ни авиация да се базира на Две летища Равнец, край Бургас и Доброславци, край София.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 По това време му било възложено да запознае високопоставена делегация от САЩ с нашите виждания как да стане изборът. Първото му изречение било, че това трябва да стане сформулиране на бойните способности на изтребителя но те следва да се определят от това каква ще е геополитическата обстановка през следващите три нула години в триъгълника Западни Балкани и Кавказ, Близък изток. На това място водачът на гостите, американски полковник по военна логистика,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 а целта е била на 1500-ти, но случката се разиграва над Бургаския залив, когато Радев още търсъл целта. Так му я видял и последвал гръм. Пред колегата си Милушев Радев разказал, чух гръм и изведнъж всички туци си изчезнаха, всичко в кабината угасна. Пълен мрак, нищо не вижда. В първия миг помислил, че става нещо извънредно и че нищо в кабината не работи, загубил пространствена ориентировка.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 Като командир на скадрилата имах шанса да изпълня първите атаки поради управляема мишена Румаба – Тиястръб. Това бе тренировка за предстоящите стрелби с ракета РР на зенитния полигон край Шабла. Излетях от равнец, като експерименталните прехвати изпълних по маршрут Черногорово – Раковски. Някъде над граф Игнатиево успях да открия безпилотната мишена. Захванаха на радара и имитирах пуск на ракета РР. Целта летеше едва с 220 км в час на ръба на възможностите на радиолокатора на самолета за откриване. Той е от импулсно-доплеров тип и елиминира всички цели, които летят със скорост под 200 км в час, мишената приличаше на летяща пура, бояди са с свиобразни опашни плоскости. Изпълних десетина захода за, за стрелба с урадието, като въртях коси лупинги около нея на малка скорост. През цялото време наблюдавах целта визуално. Няколко пъти я губих за кратко, но след това я намирах и продължавах. Използвах режим на прицела, при който целта трябва да се вкара в една пътечка между две линии. Там по прогноза на прицела трябва да минат снарядите изстреляни от урадието. Задачата се оказа много трудна и се изпълнява само от летци с много добра подготовка и натренираност.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 Задачата беше в курс 100 градуса да стрелям, когато съм на отдалече 10 км от бреговата линия. Стрелбата беше експериментална за удължаване ресурса на ракетите от този тип. Набрах височина около 5000 маи вместо на 10, навлязох на около 30 км навътре в морето поради наличие на облачност над брега. Включих системите и натиснах бойната кнопка. Усетих мощта на ракетата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 Едновременно с това дадох мощно наляво, за да се отдалече от нея. Тя мина на насрещен курс в страни и над мен, аз завих с пълен фурсаж и тръгнах след нея. Тя летеше към брега, но по едно време двигателят спря да работи, шлейфът изчезна и я загубих. Покъсно казаха, че се я е видели на радарите как паднала в морето на около 10 км от брега. При следващата стрелба бях, вече командир на авиобаза граф Игнатиево. Тогава стреля майор Димитър Петров, аз бях на полигон Шабла. Мик летеше на 4000 ма, а мишената, отново румъбът ястреб, на 2000 ма. Имаше облачна пелена. Снижиха мишената на 1500 ма, а аз заповядах Петров да слезе под облаците, на 1000 ма. Той изстреля ракетата, когато се намираше над бреговата черта, точно над командния пункт на полигона.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 Липсваше методика за подготовка за полети в пълния височино-скоростен диапазон за маневриране на самолетите. Самата система не допускаше летците да опознаят поведението на самолета в целия диапазон от скорости, а глина атака и претоварване. Ефектът от това е на лице – много хора се катапултираха или загинаха при спадане в ситуация на необходимост от пилотиране на малки скорости и големия глина атака, особено с миг. Това бого го изпратихме в историята прес. 2007-го, когато бях командир на авиобаза граф Игнатиево. Въведохме програма за обучение за маневриране на задкритичния гли, известна на Запад под името Advanced Handling Characteristics или Съкратено АНАСА. Тя може да се преведе като упражнение за управляемост на самолета за напреднали. Тук обучението не трябва да се води просто с аеродинамика и суха теория.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 Нищо повече. Всичко това беше чист внос на доктрини и тактики, като съветските документи се ползваха дори без превод, без никакво смислене и каквато и да е възможност за творчество. Изпълняваха се само готовите постановки от вноса. Новия модел за бойна подготовка го започнахме в равнец, през 1997 година подхванахме го, смачкаха ни и ни спряха от полети. И отново тръгнахме в края на 1998 година, тъкму набрахме сила и самолетите изчерпаха междуремонтния ресурс. След като закриха авиобаза равнец, преместихме самолетите в граф Игнатиево с част от състава. След няколко мъчителни години на поддържане на подготовка и договори за възстановяване на изправността, отново си стъпихме на краката и започнахме с нови подготовки през 2005 години. Бях вече командир на авиобазата. Започнахме маневрени въздушни боеве и тактически прехвати с нашите партньори от ВВС на САЩ по съвсем нов модел, с пълно противобурство и неизвестност. През 2007 година започнахме подготовката за полети на задкритичния глина атака. Имахме ядро подготвени пилоти от равнешко време, с опит, увереност и визия, с които започнахме всичко това. Разработихме методически схеми, теория и тактически маневри.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 е въртене около надлъжната ос на голям ъгъл на атака. Това е причина за няколко катастрофи в СССР и след това в Русия. Бунтар или как се прави кобрата на Погачов. Моят командир Ген Радев се отличава с невероятен усъд към новото, твърди подполковник Николай Русев, бивш негов подчинен от периода му в граф Игнатиево, а в момента замкомандир на базата по летателната подготовка. Това навярно е генетично заложено,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 За себе си оставя само контрола. Взе да става интересно, си спомня потп. Русев Усещал как колегите му се оживяват, как започнали да подхождат с по-голямо любопитство и мерак към изпълнението на задачите. Летището край пловди в буквално завира, когато в един момент там се прехвърлят и двете скадрили на американската авиобаза Авиано от Италия.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 едва през 2007 година Радев взел решение и заедно с колегата си Димитър Петров обучили четирима пилоти, в това число и русъв на изкуството на маневрения въздушен бой. В обучението се включват и американски инструктори. Така в авиобазата започнали да възстановяват една почти загубена способност да водят реален, а не предварително известен въздушен бой.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 Почти винаги допуска фатални грешки. След 2005 година пилотите от графа започнали не на книга, а де-факто да мерят сили с бившите си противници. До 2000 година тотално работили по руски тертип. Новото не дошло изведнъж. По едно време смесвахме руските методи на подготовка с западни, казва Потп. Русев. После проосмислили проблема и го проодолели.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 че на близки дистанции няма шанс срещу миг. Български пилоти са побеждавали в маневрен бой Ф, ИФ, ИФ, Иорофайтер и А. Но това е ставало, когато във въздуха се изправят един на един. А тактиката на НАТОвските ни партньори е да не лети сам, а на големи групи. Един играе примамка, другата кува, разделят се. най важното е да имаш информация на борда, която липсва при миг.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 Тази практика, в интерес на истината не е нова, тя тръгва от предшественика му ген Константин Попов. Тренировките за шоуто обаче бяха толкова тежки, че на два етапа от полета направо настръхнах. си спомня Потп. Русев, който наблюдавал от земята. Той, вероятно, има предвид изключително сложните фигури от висшия пилотаж, кобрата на Погачов и Камбана. Там обаче Радев предпочел да лети сам.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 Радев като соло пилот, два мигъва въздушен бой, двойка селос атак и поземна цел, след това с миг блокиране на летище и въздушен. Бой – зрелищен пилотаж на военно-транспортните спартани с най-младите пилоти, както и търсене и спасяване СМИ. А Радев бе черешката на тортата. Той изпълнил едни от най-сложните фигури от висшия пилотаж, известни като Кобрата на Погачов и Камбана. При Камбана изтребителят поема рязко нагоре, после намалява скоростта и буквално застива. Руснаците още го наричат динамично спиране, пояснява Александър Младенов. Названието «Камбана» ида от леко пропадане, при което самолетът наподобява махна езика на камбаната. А при «Кобра» машината леко вдига нагоре носа, сущ като змията преди да нападне. Американците са кръстили фигурата плъзгане на опашката.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 на и живота на много хора. По това време около се били събрали почти 100 000 души. Практиката изобилства от тежки аварии по време на доста пореномирани авиошута. Така е, риск винаги има. Но според ПОТП. Русе всекидневните полети на граждански аероплани над центъра на София са много по-опасни. Той гарантира, че такъв полет е 100 пъти побезопасен от гражданските.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 Съвсем дребно, държи да добави потп. Русев, благодарение на настойчивостта на Ген Радев, са били вдигнати парите за дежурствата по Air Policing. Срамна Срамно да се каже, но за 2-4 часови дежурства пилотите са получавали по 4 лева. От 2009 година насам вече са 100 лева. Двете оставки или трябва ли да плащаме? Друг да ни пази небето.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 Докато навигацията на българските истребители била доста примитивна, пилотите ни разчитали на GPS, използван от спортни самолети. В публичния спор с премьера Борисов и министър Ненчев Радев отхвърли твърденията им, че в качеството на командир на военната авиация е бил по-скоро политическа фигура, като направи на уместен паралел между собственото си поведение като военен, по закон деполитизиран, и политическите декларации в сайта на политическа партия без Безенесе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 са стигматизирани. Де показвал кураж. Това описание, удивително точно, се покрива с образа на Румен Радев. Автор на изследването бе българската агенция G-консултант. То бе публикувано на сайта на организацията Брод, която обединява експерти по сигурността, водени от Лазаре Мурджев, син на Димитър Мурджев, личният охранител на Тодор Живков. Същност и Нинова и Радев имат право да разговарят с когото си искат. Включително и с бивши и настоящи руски разузнавачи. Компрометиращо е, ако Радев е представен като руски проект. Защо обаче този компромат идва от руска страна? Техният интерес е, ако Радев наистина е проруски кандидат, да има добър, непомрачен публичен образ. А де факто стези.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 Покъснув интервю за Часа Радев заяви, че като президент ще настоява това да е националната позиция в С. Той вярва, че президентските избори ще доведат до промяна в политическото статукво и бъдещото парламентарно мнозинство ще изработва и отстоява един на външнополитическа линия. Защото тогава в България имало няколко външни политики, на премьера, на президента, на външния министър, дори на военния министър, каза Радев. В отговор на въпрос за евентуално обръщане на посоката към Русия, той заяви, това не са опасения, а съзнателно разпространявана манипулация. Аз неизменно казвам, че членството в НАТО и ЕС е стратегически избор. Но еврофилията не означава русофобия. В момента отношенията с Москва са незадоволителни. От това пътим ние, не Русия. Ние дължим на устойки за аец, белене, загубихме...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 ще бъдат не в Москва, а в Брюксел и съседен Букурешт. Той декларира, че България винаги ще работи само заедно с партньорите си ЕС и НАТО. Искам България да бъде истински член на НАТО, с истински способности и да бъде лоялен и предсказуем партньор. Позицията му е, че ако не работим за подобър диалог и намаляване на конфронтацията, не можем ефективно да се справим с глобалните заплахи. Радев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 На финала обаче има директен разговор с новото ръководство и разбира, че няма шанс да бъде кандидатът на социалистите. Мая се оттегля сама. Така до крайното гласуване от седем номинирани стигнаха трима Ген Радев. И червените депутати Румен Гечев и Таско Арменков. На 17 август, след продължило над 6 часа заседание, на което бе изслушани самият Радев,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 който не отговарял на представата на социалистите, идеята била там да бъде записано, че двете партии са равнопоставени. Ние не сме равнопоставени партии, нашият кандидат не е равнодалечен, той е на БСП. Няма. Да позволим да ни извиват ръцете, както реформаторския блок прави с герб. Нито ще се превръщам в Бойко Борисов, който търпи всички прищевки на реформаторите само и само да е на власт, заяви Нинова. И заяви,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 Отличности от различни сектори, които допълват партийната подкрепа от БСП за генерала, обясни лидерът. Инициативният комитет е отворена врата към АБВ, обяви и самият Радев на 31 август пред битиви. Имах условия да не бъда въвлечен в междупартийни войни. Не приемам позицията да сватосвам тези партии. С тези думи Радев отказа да коментира разрива в отношенията между БСП и АБВ. Пред Бенере той коментира,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 Личен живот. Семейството е темата Бо. За разлика от Росен Плевнелиев, който изкара цял мандат без първа дама, съпругата на Румен Радев да си слава ще заеме мястото си до него още от първия ден на Дондуков 2. Двамата са неразделни в живота и в политиката, се видя по време на предизборната му кампания, която движеше основно тя. Моето място е до него. Подкрепям го във всичко, което прави.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 Това е моята законна съпруга, Десислава, опроверга веднага Радев. За съжаление на някои тази романтична приказка, че имам любовница, не трая дълго. Срина се ураулът ми на Дон Жуан, с чувство за хумор подходи към темата той. Радев разкрива, че Десислава го пленила със силния си характер и широкия си мироглед, с това, че е много истинска, човек, който не търпи фалша. В Сивито и пише, че е завършила английска гимназия, а след това финанси и маркетинг. За това предпочита да казва, че е маркетолог, а не пиар. За утвърждаването на Десислава помага изключителният успех на авиошуто. това сме на летища враждебна в средата на октомври 2014 година отразиха го всички телевизии и над 30 агенции. И за първи път от много време се завърке реклама за военната ни авиация.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 има генерален поглед за нещата, има хоризонт напред и следва посоката. А самата тя е по детайлите и изпипването на всичко, с което го допълва перфектно. Признава, че дори да изглеждат понякога налогични, постъпките на съпруга и всъщност се оказват верни и точни. И двамата сме хора на каузата. Когато имаме цели посока, горим, разкрива президентшата. И за него, и за нея това е втори брак. Ние сме италиански история, три деца и котарак и кучо от време на време повдига завесата съпругата му. Радев е разведен отдавна. С бившата съпруга Гинка са в добри отношения. Има две деца, тинейджерите Дарина и Георги. Дарина е на 15, а Георги е с две години по-малък. Гинка, която е запазила фамилията Радева, също смаева с перфектна външност като първата дама да си слава.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 Дарина има влечение към фотографията и правила на ден по хиляда кадъра, експериментирала със светлината. Ходеше специално да дебне залеза, търсеше точната експозиция на облаците спрямо слънцето, разказва Радев. Както всички тинейджери Дарина е фенка на тин групата Уан Дерекшен и на рапара Криско. Харесва много и футболиста Лионел Меси. Мечтата на едно тригодишния Георги пък е да стане футболист. Десислава Радева също има син от първия брак с депутата от БСП Георги Свиленски. Той също е лаконичен за бившата си половинка, с която е разведен от 13 години синът им е на 20 години и учи в САЩ. Той е нас и е играл за Левски, вече ще е диагонал в университета Маунт Мърси в САЩ. Новият отбор на 2-0 годишния волейболист се казва Емустангите.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 А най-любимото му ястие са домати със сирене. Но не домати от пазара, а от големите розови, отглеждани в градината от майка му от собствени семена от години насам. сам. Радев е едно 0 в рокъджия. Фен е на Pink Floyd и Alan Parsons Project на композициите на Митко Штерев. Неслучайно по време на предизборната кампания съпругата му го поздравяваше във Facebook с хевиметал Metal парчета. Като командир на авиобаза граф Игнатиево дори поканил чрез свой английски приятел Брус Дикинсън. Солистът на хиви -метал бандата Iron Maiden ги посетил на 5 юни 2007 година преди концерта си София, било голям фурор. Дикинсън, който е пилот на граждански самолет, проявил голям интерес към миговете. Може ли да купя един изтребител миг, обърнал се той към Ген Радев.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 Вино, бира, рекия или уиски. Вино, кино или театър. И двете, разбира се. Любим певец или група. Харесвам мелодичния рок. Любим актьор. Дениро имаме и гениални български съвременници като Камен Донев, например. Той за извадки от интервюта.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 Да не би заради това, че те смело отстояват своите позиции, някой да ги е изгонил от съюзите, в които членуваме заедно. Но погледнете, те вървят напред, а ние тъпчем на едно място и в много отношения ми се струва, че дори вървим назад. Предписание е спистю. За санкциите срещу Русия ще настоявам отпадането им да е националната позиция в пред часа. Страната ни трябва да настоява за отмяна на санкциите срещу Русия защото те вредят и на ЕС-а, и на България като член на ЕС-вредите от санкциите ги виждаме. Ако някой може да обоснове ползите, да заповяда. Вижте какво става от историята на санкциите, те се налагат шумно, обикновено и се отменят тихо мълком. Вижте позицията и на Италия, Словакия, Унгария, Гърция, хората търсят правата си, когато са ощетени. Пред Бенере За Крим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 Ситуацията в Турция е тревожна. За нас е изключително важно Турция да бъде светска и демократична държава. Тревожи тази непредсказуемост, когато се иззема демокрацията и отива към диктатура. Ние нямаме право да се месим в делата на Турция. Една поставена партия, тази на Местан, вече си изказа в подкрепа на Цачева и показа предпочитанията на Анкара. Оказа се, че господин Ердоган има широко сърце.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 Затова това си струва да кажем и доброто, Желев отмени жителството и призна Македония. Стоянов държеше устойчив курс към членство в Аспарванов потвърди този курс и предложи енергийна стратегия, която бе погребана от няколко правителства. Плевнелиев, да речем, обръщаше внимание на и което смятам да продължа. Пред часа За работата с другите власти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 От 2010 година съм ръководител на интегриран екип, който работи по изготвянето на документите за сделката за нов бойнистребител. Екипът изследва голяма част от световния опит. На един август най не подписах дългия ни труд обстоен документ, готов за процедурата, с която да се обявят нашите изисквания към потенциалните доставчици. Започнаха в момента, в който си тръгнах,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 Основание за това ми дава неговата мъжка и професионална позиция до сега за ВВС. Ген Радев защити заветите на първите ни летци Радоумилков, Продан Таракчиев, Христото Пракчиев, които още 1912 година защитаваха мъжествено родното небе, на легендарния Димитър Списаревски, който доказа, че българският пилот е готов да умре, пазейки родината, влизайки в неравен бой с американските крепости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 Ген Радев произлиза от авиацията и за това ще пребъде българската нация, защото родения далети не може да пълзи. Стефан Данаилов, председател на инициативния комитет. Издигнал Ген Радев за президент, пред нова ТВ, Радев е много независим, пада си малко катил. Генералът пада малко катил. Той не отия, от дето казват да, да добре. Подлага всичко на съмнение и това е много хубаво.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 Няма да се огъне под натиск и да прокарва чужди интереси. Почтене. Никога не е имал и не е отстоявал икономически интереси. Не е правил компромиси със сигурността на страната. Винаги е защитавал хората, които е ръководил и техните социални права. Ще бъде достоен държавен глава. Бойко Борисов, премьер на едно. Години пред бити в авиацията е добър и винаги съм го слушал. Чуди се за колегата Радев, работил съм винаги добре с него. В е добър и винаги съм го слушал. И сега като го гледах вчера Милия как се гърчи тука, как искат да го правят политик, а той не може. И така ми напомняше Бригос Парухов, когато решиха генерал да изправят срещу генерал на кметските избори. И пуснаха Бриглас Парухов, а после след три години го изхвърлиха и не му се чу думата а беше добър командир на ВВС. Ще се явя на следващите избори и той го знае. Затова е бабайт. Бойко Борисов, министр-председател в Оставка. На 13 януари 2017 година пред Панорама на БНТ загубихме от един достоен кандидат. Ние трябва да се държим уважително институционално. институционално. Затова президентът Радев получи от нас поздравления,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 Можеше ние да изкараме Ген Попов като наш кандидат и два миг, щяха от двете страни да се разминават. Тогава вече резултатът щеше да е друг, примерно. Иво Христов, журналист в съпеспито, преводач, фотограф. Бъдещ шеф на кабинета на новия президент, той е органичен патриот, а липсата на опит е предимство. Авиофен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 Авторитетът му се дължи на личните качества, не на пагона. Пилотите до сега му звънят за всичко, макар вече да е в политиката. Ген Радев е от поколението, което масово емигрираше. Вместо да живее доволно като пилот на Airbus или Боинг, е избрал да остане тук. Да охранява небето на обърканата ни страна, с народа и, който псува държавата и приема България като участ. За него е чест.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 За мен генералът е опование в бъдеще. Да имаме президент, толкова добър, колкото е самият ни народ. Елена Йончева, журналист, няма да е нечи послушник, в кризисен момент ще вземе страната на българите, не на партиите. Забелязвам, че има страх, паника от това, че България ще има президент, който няма да е нечи послушник. Който няма партийни и корпоративни зависимости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 Ген Михомихов, председател на парламентарната комисия. Подбрана, посъветвах го да не следва партийни инструкции. Приемам поканата да участвам в това издание не като писане на житие на един истински и реален български президент, а като човешко отношение към бивш по-млад колега от авиацията, станал с личността си държавна институция.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 В авиацията борбата с происшествията е основна дисциплина, а профилактиката за запазване на живота на леците е анализът на всеки полет чрез средствата за обективен контрол. Още тогава, като курсант, на когото предстоеше да полети на свръхзвуковия самолет Миг, Радев предлагаше усъвършенстване на методиката за използване на тенар. Черна котия. По-късно като офицер, той създаде системата.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 че Чете приеха моите съображения за възстановяване след капитален ремонт на няколко реактивни самолета лъв заводски условия. Тогава бях консултант в завода на Дерем Днес Авионамс. И това тяхно убедено решение доведе до стабилизиране на остатъчната ни авиация. Редна да се каже, че на новоизбрания президент Ген Радев се залагат големи надежди не само за спасяване на авиацията, но и на цялата българска армия.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 Чия президентът Радев на БСП или на Абъва, отговорих, той е колкото на БСП, толкова и на Абъва, той е на всички българи. Снимки Румен Радев като дете Малкият Румен и какамо Лозана Румен с родителите си Станка и Георги и сестра си Лозана Румен като ученик в началните класове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 Майката на новия президент Станка си купува хляб от хоремага в Славяново. Бащата на Радев, Георги, гледа в двора си девет котета по на внучките. Радев с класната си от Хасково Стефана Сивова. Отличникът на випуск 1987 година на Военно-въздушното училище Румен Радев получава лейтенантски пагони от ген Люпчо Благоев, командващ ПВО и ВВС. Курсант Румен Радев с колегите си Васил Лазаров и Александър Рачев от ляво на 12 януари 2016 година Премьерът Бойко Борисов се ръкува с ген Румен Радев, докато разглежда МИК с новите полски двигатели. 12 януари 2016 година При посещението на премиера Борисов Десислава Генчева, настояща съпруга на генерала, тогава е пиарна въвъз и като такава придружава Радев. Радев като млад лейтенант. 1 юни 2005 година, седем леци на миг получават наградни знаци за първокласни военни пилоти. Крайният вдясно е полк. Румен Радев, началник-щаб на поделението и бъдещ командир. Ген. Румен Радев след полет на миг. Ген Радев излита с миг на авиошуто. Това смение ние. Октомври 2014 година. След един от първите полети. В кабината на Мик, като млад пилот. Полет по гръб на авиошуто, това смение. Тогава Ген Радев изпълни суперсложните фигури, кобрата на Погачов и Камбана. С колеги от равнец на авиошото, Беяв. Момент от изпълнението на Ген Радев на авиошото, това смение. Юли 1993 година. Занятие по морско спасяване в района на Къмпинг – Градина Радев е във водата. На двете снимки Радев е след полет като млад офицер в Равнец. Септември 2000 г. Радев е замкомандир на летателната подготовка на авиобаза граф Игнатиево. След прощалния полет на кап Виктор Христов – Август 2008 г. Ген Радев поздравява майор Джо Фехели юни 2008 г. След съвместен полет на миг С майор Джо Фехели си спомнят съвместен полет на в 11 години по рано в Авиано, Италия. През 2000-та година Радев започва да лети не само на миг, но и на миг. Ген Радев приема поздравите на многохилядната публика след уникален соло в полет на Авиошуто, това смение. Заедно с полк Димитър Петров Ген Радев раздава автографи след полет на авиошуто това смение. ние. С млади пилоти от курс за летателна подготовка на и ИЛА. Ген Радев поздравява млади пилоти, завършили курс за учебнобойни самолети. Снимка за спомен с млади пилоти, 2016 година. Ген Радев с млад пилот по време на летателна подготовка. По време на занятия на фона на МИК. Спарка микс с Ген Радев като инструктор ролира по пистата на граф Игнатиево. Ген Радев обсъжда проблем с Полк. Димитър Стоянов, началник-щаб на ВРВС. ВА, Ген Радев след полет с Мик. С американския военен наташе Полк Даш Уилм от научението Родопи Джавелин 2007 година. Соломън паси и командират на авиобаза граф Игнатиево ген Румен Радев минути след приземяването на Атлантика с Ф-18. Години 07 години американската посланичка Нанси Макалдон и на изтребител Р в авиобаза граф Игнатиево. Ген Радев след полет Смик 18 август 2016 година Радев се среща Събъв и лидерът Георги Първанов обявява подкрепата си за генерала. 17 август 2016 година Румен Радев влиза в централата на БСП, за да бъде изслушан от Националния съвет, преди гласуване за кандидат за президент. 10 септември 2016 година Национално съвещание на БСП окончателно одобрява кандидат президентската двойка на левицата Румен Радев Илиана Йотова. 30 август 2016 година соцлидерът Корнелия Нинова обявява, Черумен Радев ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет. Насреща с избиратели в София. Насреща с избиратели в София. Насреща с избиратели в Казанлък. Насреща с избиратели в Чюстендил. Радев получава подарък от фенове след младежка среща на БСП в НДК. С избиратели във Варненска област. В... Хасково се запознах с родителите на Румен Радев много истински и достойни хора, отгледали изключителен син, написа под тази снимка във Facebook с отследерката Корнелия Нинова. И Илияна Йотова, като кандидат за вицепрезидент, се снима с родителите на Румен Радев. Румен Радев и Цетска Цанева по време на предизборния им дебат в Бенете на 11 ноември 2016 година. 13 ноември 2016 година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 В началото на предизборната кампания Десислава Радева пътуваше със съпруга си из страната. На снимката са в Стара Загора. 13 ноември 2016 г. Десислава Радева придружава съпруга си на гласуването на втория тур на президентските избори. 13 ноември 2016 г. Десислава Радева придружава съпруга си на пресконференцията в НДК в изборната нощ след балотажа на президентските избори. 23 ноември 2016 година Десислава Радева 23 декември 2016 година Десислава и Румен Радеви на рождения ден на Соломон Паси. Първата му съпруга Гинка Радева. Гинка Радева спомен от морето. Румен Радев обича да отмаря в планината и да покорява върхове. Радев прави видеоклип по време на една от семейните екскурзии. 5 юни 2007 година Като командир на авиобаза граф Игнатиево Румен Радев посрещна солиста на хевиметал-бандата Iron Maiden, Брус Дикинсен. 26 ноември 2016 година Първата светска проява на новоизбрания президент и съпругата му бе да отидат на опера. си Десислава Радеви бяха посрещнати на червения килим от директора на операта професор Пламен Карталов.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 Петият президент Автори Лиляна Клисурова, Любомир Денов Редактор Борислав Юмбюлев Редактор на издателството Надежда Делева Технически редактор Стевка Иванова Коректор Валя Калчева Първо издание Формат 60X90 наклонена черта Печ Кули HTTP двоеточие дабъл наклонена черта iti.mi Книгоиздателска къща труд Ул. Света Света Кирил и методи 84 Тел 0 наклонена черта 942 942 Емейл. Офисът е трът точка двоеточие двойна наклонена черта www.trът HTTP тое да наклоне на черта даъли Печатница Симолини от.